أندلسا أندلسا يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت وأنا في راقي كيف علامي لم تسيني عندما ناديتيني في صمت طولا لم كلامي وقعدت عن ارضي انتبهت عن ري Znači, govorimo o periodu državica, kraljevstva, koja su formirana u Endelusu, odnosno danas u Španiji i Portugalu, nakon što, e, ove fitne koja se desila nakon države devleteva Amirija, Amirijske države, i pada emevijskog hilafeta i njegovog ukidanja. Za ovaj periode je karakteristično da se tada Endelus uh, podijelio u neki sedam uh, oblasti, sedam kantona, današnjim jezikom rečeno. Uh, govorimo o globali, znači tih glavnih neki kantona. Pa tako recimo oblast Išbilija, a to je ju, uh, južno-zapadni južno dio Endelusa, uh, To je to su na vlasti Bili Beno Abdad. Oni su inače a, a oni su znači inače domaći stanovnici Severu, znači Movel Moveldin takozvani. E, to je stanovište domaći koji je primio islam. Garnata u toj oblasti su vladali namjesnici od Berbera. Beno Ziri. Euh Kordoba kao glavni grad koji je bio tada u njemu su so bili Benu Djehova. Uh, Batiolis uh, u tom so, u tom mjestu su so bili znači to je gore oblastite, to je četvrta oblast. Benu Aftas. Ona se inače je uh, u srednjem Mendolusu zapani dio. Uh, u Toletilo u bivšem glavnom gradu, kršćanskom prije osvajanja muslimana, tu su vladili berberi, Benu Zinnun. Uh, u Balenciji je bilo je jemensk, jemensko pleme, odnosno arapsko pleme, Benu Amir, a u Sarkosti su bili Benu Hud. Na znači, to su ti nekih glavnih sedam glavnih oblasti u Endelusu, uh, u kojoj znači, imamo neke tri vrste Tri, tri skupine ljudi koji su bili na vlasti. Što od domaćeg staniča koji su primili islam, od Arapa i od Berbera. Ali ono što znači, nije kraj ovog unutar ovih sedam oblasti, one su bile još podijeljene unutar sami sebe. Tako da je ukupan broj državica koji je bio tada u Endelusu dostigao 22 državi. Znači sama, recimo, ovaj, recimo oblast Balencije je podijeljena na nekoliko država. Neka je podijeljena na tri, četiri, na neka, neka na dvije. Uglavnom, ukupno, ovi sedam oblasti, uh, ukupno su učinili, učinile, znači, 22 državice posebne. Kad kažemo država, znači, znači, ima svog... I, znači, to je zanimljivo dalje, znači, da su ova svaka državica, da je uh, proglasila emira u svojoj državi, da je on emirul mu'minina, emir mu'minina, po halifaju. i na Znači ima znači ima halifu, ima ministre, ima delegacije, ima, ima diplomatski dio, ima ovo, znači, znači sve sve te moguće funkcije koje koji ima koji države. E, također od od bitnih stvari vezan za ovaj period, znači od 425. do do 478. je to da da znači da su ove državce obilovali tim međusobnih razminicama i podjelama. Druga stvar je to, bilo, da, se, da je bila sasvim normalna stvar da bilo koja od ovih državica da traži pomoć od kršćanskih kraljevstva na sjeveru kada nju zatreba, kada hoće da se bori protiv neke susjedne države i neke druge koja vidi da je dobar plin da podmiri svoje neke, neke prohtjeve i zahtjeve. Također, treća karakteristika bitna za ovaj period je to a da su muslimani još uvijek u tom periodu živeli u u velikom a, raskošu, u velikom a, luksuznom životu, znači obilani metak svi što je uzrokovalo ove, sve ove podjele. E, prije nego spomenem nastavak, nastavak tog e, historijskih događaja, e, postavljava se pitanje, kroz inače stvari koje, koje smo spomenuli, kroz već nekoliko ovih predavanja, a to postavlja se pitanje, jel, zašto, zašto se dešava jel, ovi, kroz istoriju zlama muslimanima, da nakon uh, uspona i uspjeha jedne muslimanske države, jedne muslimanske vlasti, da se obavezno nakon toga desi paat nekakav. Znači da dožive muslimanta, da dožive nekakvu dekadenciju u svakom smislu, da dožive ogroman i strašan paat, zavisno od države i od države. Odnosno, da li poslije, ili poslijala nekak od istorije islama, neka država muslimanska koja nije doživila paat, koja je imala uspona, nije, nije nikako propala, nije nikako pala. E, Odgovor na pitanje je, je sljedeće. Da je od suneta, e, od Allahovi suneta u, e, u, u nastanku i nestanku država, je da, da je od suneta znači da države imaju svoj uspon i imaju svoj pad. To je od Allahovi suneta. Znači, imaju svoj uspon i imaju svoj pad. Znači, nećemo naći kroz istoriju Islama, Načelo govorimo isto stalno muslimanima, razliku se od kršćana vidimo na kraju, kako, odnosno od nemuslimana. Da je kar karakteristika opet polačimo, znači, muslimanski e, država da te države u bilo kojoj oblasti, u bilo kojem periodu da su imale svoj uspon i onda naknad vrhunca doživile su pad. Padnu neka jako, neka znažno, neka lagano, neka teško, neka više, neka manje. Znači to je sunnet ove vjere. To je sunnet onaj koji Allah dž.šanu Učinio da se tako dešava uh, među državama koji posto, koje su postale, koje će postati do su uh, nje Ova stvar se dešavala na samog, znači perioda kada je vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve poslat kao vjerovjesnik, kao poslanik. Od tada se dešava uh, taj način, taj način vladanja i upravljanja nad ljudima. Uh, odnosno, kada god muslimani nakon slabosti, nakon što budu periodu slabosti i nemoći, uzmu za sebebe ili esbabe snage i moći i uzlizanja i ponosa, a to su naravno prije svega šta, znači imanu Allaha Želešanuhu, jedinstvo, bravstvo, vjersko, znači na nam vjeri, pravjednost, traženje širijskog znanja, da se raširi znanje, Uh, džihad i tome sliče, znači kad uzmo sve te stvari i priprema za džihad, materialna moć i snaga, kad uzmu te stvari i mnoge druge koje nisam spomenuo, do, doživije u uspani. Znači, uh, kako se dešava taj uspani muslimanske države u bilo kom mjestu? Dešava se, uh, o, govorim, znači ovo su odlučenjaci, znači ovo, nis, ovo nije moje neko istraživanje, da sam ja to istraživao pa došao do toga, nego o tom su ljudi. Znači, u uh, uspani neke muslimanske države u nekom mjestu, biva postepen, znači, vrlo, znači, kad, kad treba da se digne na uspovno ide, bude jako polako, spor. Za taj uspovno, znači, treba puno uh, puno sabora, puno strpljivosti, puno čvrstine, uh, upornosti, i onda kada doživi, znači, da dođe do uspovna ta država, postane snažna i jaka, uh, većinom se dešava da u takvim muslimanskim državama muslimani dožive A, tzv. infitah vidunja, znači dunjalog im se otvori. I kada dođe period da se dunjalog otvori, onda to bude, kako kaže lučernik Tame, onda to bude jel, veliki razlog i jedan od osnovnih razloga pada i stropoštanja, stranavljenja na, unazad. Zašto? Zašto je problem tog dunjalka? Problem dunjalka je takav, jel? Što je vrlo malo ljudi koji, kada imaju dunjalka, mogu saburati na tome, na strajnosti u vjeri, na upadanje u grijeh i raspolaganje imetkom sa, na način kako Allah je što sa time. Vrlo je malo ljudi. Većina ljudi upade u fitnu kada je obio imetak. Znači, to je, to je nepisano pravlo na dunjalku kod muslimana. Vrlo je malo muslimana, kada postanu se sa materialnih strani bogati, da se sačuvaju, da budu jaki, da ne upadaju u grije, da, da ne troše i u ono sa čim Alaša nije zadovoljeno. A većina muslimana podlegne dunjalog, podlegne fitni i metka. Neko na ovaj način, neko na onaj način. Neko po pitanju tulačenja vjeruje, neko po pitanju upadanja harama, neko čak i ostavio totalno vjeru na ovu Naravno, o tome govori hadis, kaže poslanik sasne, ina li koli umetim fitne. Svaki umet ima fitnu. Uo fitnetu umeti, el ma'at. A fitnet moga umeta je i metak. I mi smo ponavodili hadis već nekoliko puta, uh, vjerojatno se ga dosta svi zapamtili, uh, hadis Motefe Hadijev, koji kaže poslanik sasne, kaže kaž, mel faqru ahša alikum. Uh, nije siromaštvo ono čega se ja bojim za vas. Odnosno, drugim riječima, od Allahovoj milosti, da milosti prema nama pojedinačno, da nam Allah Žeršanovu malo stjesni Dunjaluk. Pa nas ta tjesnoća Dunjaluka, znači naše nebogatstvo na Dunjaluku, učini razlogom da se mi sačuvamo u vjeri jer da Allah džeshoanu dadne nam imetka koliko mi bi htjeli voljeli imati velika većina od nas bi je skrenula ili u najmanju ruka bila griješnik veliki griješnik koji zaposti, zaborave, laže, džeshoanu osim da Allah džeshoanu posavi nekim usibat, neki, neki bela da ga vrati sebi da ne ulazimo u detalje, već nekoliko puta ponavljamo to to pravilo po pitanju imetka billahi yezu المغاني مرهن ارجع على اهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك كان الزمان وقارنا